Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Surah Nuh Surah Nuh ni sura ya 71 aya 28 Mwenyezi Mungu Mtukufu Wa Ta'ala anasema Inna Arsalna nuha Hakika sisi tumempeleka Nuh ila kaumihi kwa jamaa zake kama ni mjumbe wa kuongoa na kuongoza. Tukamwambia an-andhir qaumaka nenda ukawafikishe waka jamaa zako min kabli an yaatiyahum adhabun alim kabla hayku ajia adhabu inayuma. Kala akasema Nuh ya qaumi Enyi jamaa zangu inni lakum nadhirum mubin mimi nimetumwa kwenu ni mkhofeshaji wa dhahiri aniibudullah wa abuduni munyeeze mungu wattaquhu mumche waatiuuhuna mumti kile na ustahiki kutiiwa ya ghafir lakum min dhunubikum atakusameheni madhambi yenu wa yakhirukum ila ajal musamma atakupeni maisha mazuri ya raha na salama mpaka mmalize programu zenu zamezipangiwa za, za kuishi duniani in ajalallahi idha jaa kwani muda wa Mwenyezi Mungu aliyopanga utakapofika la yuakhiru hautelewe shwii لو kuntum taalamuna gelikuwa mnajua nyinyi basi msingalipombazika na Mwenye Mungu qal akaendelea kumwambia Mola wake baada ya kumfikisha jumbe hiyo na akawa kwamba utiifu na ukubalifu wa jamaa zake ni mgumu alirejea kwa misonga mbaya rabbini dawtu kaumi laylan wa nahara rabbini dawtu kaumi laylan wa nahara e Mola wangu mimi nimeshawaita jamaa zangu usiku na mchana falam yazidhum du'a illa firara lakini hauko zidiishia wato wangu isipokuwa kukimbia wa innaka lamma da'awtuhum litaghfira lahum na hakika ya mimi kila nikiwaita ili wasame ja'alu asabi'ahum fi adhanihim masikio yao kwa vidole kutia masqihum imanaw wastaghshaw hujifunika hu jifunika ku ngozaa ila sanione wa asaru wastakbaru istikbara na wakaendelea wakajifanya bora kwa kibri kubwa Wakajivuna kadi majivuno makubwa thumma inni da'utuhum da jiharan ba'da ayy ban ma wit hadharani thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra nikawadhirishia wito wangu mlingano yangu, miongozo yangu na nikawafichia uficho wa heshima Fakultu nikamwambia istaghfiru rabbakum innahu kana ghafarana jama' zangu ni mtakeni msamaha mala wenu yeye ni msamahevu. yursili samaa alaykum midirara, ataupele atakuliten mvua juu yenu kwa utaratibu kwa mpango ambao utawasaidia waymundidikum biamwali mubini atakuongezeni takutilen baraka ya mapato ya amali na zakisasi wayajallakum jannatin wa ajallakum atakufanya ni ninyi bustani atakujalia ninyi mito ya maji malakum la lillahi wa Mnani ni ninyi hata ikawa hamu hofu kwa mwenyezi Mungu utukufu wake Wakati khalakaku khalaqakum Wakati wa katamkumbeneni kwanza kutoka na nutfa kutokana na dongo alafu kutoka na nutfa alafu mnakuwa mtoto alafu mnakuwa Shuyukh alafu mnakuwa maiti na alafu atakufuua ni mrudi tenakuwa kuwa alamtara hamu ni jinsi gani Mungu alikuumba samawati namna alivyo muumba Mwenyezi Mungu mbingu sabaa moja baada ya nyingine wajaala alqamari feh nura na fanya mwezi ndani ya mbingu zote saba ni mwangaza kama Nati ya mwanga juu na chini wajaala shams siraja nakafanya jua ni tai ni kumgara wallahu ambatakum min al nabata na mwenyezi ndiye aliyekuotesha nyenye nyenye kutoka ardhini kama mimea thumma yu'idukum fiha kashanakurajeshana wa yukhrijukum ikhrajaxan nakutoenya na atakutoenya utowaje na utaka wallahu ja'ala lakum al-arba bisata mwenyezi Mungu amekufanya kama flow. Tandiko Letas lokofu minha subulan fijaja ili nipate kufuatana ndani ya ardhi hiyo njiya zenye nafasi. kala Nuh. Ndipo alibosema Nuhu, nuhu kumwambia Mola wake, Rabbi innahum asaw. Ya Rabbi na hatuwa zote hizo nilizochukua mimi hawakuzitii wameniasi. Uh, Rabbi innahum kala Nuh. Alisema Nuhu rabi innahuma ewe mula wangu, hawa jama zangu hawa meniase watawuma man lam yazidhu maaluhu wa waladuhu ila khasara na wameona bora wao kumfuata mtu ambaye hazimuongezi mali zake wala kizazi chake isipokuwa hasara wa makaru wamefanya vituko makaran kubara, vituko vikubwa vya kunidhalilisha mimi na kunyanyasa waqalu kisha wakarudi kuambia watu wao la tadharun alihatakum msijemkaiacha miungu yenu kwa kumfuata noho wala tadharun wadda msimuache sanamu anaitwa wada. wala suwa wala yagotha wala yagotha wa yauka wa nasra majina haya ni majina ya masanamu makubwa aliyokuwa kiabudiwa Wada suwa yaotha yahuka wa nasra masanamu tano waqad adalla kathira mtumenuhu noho amwambia mwezingu mb... mb... mb... mb... mb... hawa watu wamewapoteza wengi sana kwa kuwalazimisha kushikilia ibada za masanamu wala tazidi zalimin illa wala ewe mola usivaongeze madhalim mb... isipokuwa upotevu athabu ya upotevu wao mimma khati'atuhum mwezingu mb... anatoa judgment hukumu anasema ma hatiaa kutokana na makosa yao uguriku watu wao walibarikiwa fa udhilu nara na hukumu wa tumutoni falam yajidu lahum min duni llahi ansara. hivyo hawakumpata sayko wa akua nusuru na nuh nakasema Rabbi la tadhara ala alardi min alkafirina diara ewe mola usimbakishe katika ardhi hii katika makafiri usibakishe mtu yeyote wa kuweza kuishi katika nyumba yeyote wa kuweza kuishi katika nyumba usimbakishe Inaka antadharhum yudillu ibadak wewe kama utabakisha hawa watawapoteza waja wako wote wala na wala hataza illa fajiran kafara. ispa miasi mikafiri miasi mikafiri ndio watakaoiza rabbigoferlee wali walidaya e mawla nisamehe mimi na wazazi wangu wa waliman dakala baitiya muumina. wasamehe na waja wako waliingia nyumbani mwangu kuwa na imani walilmu'minina wa mu'minat wasamehe wa'umini waki na kiimani hakike duniani kote wala tazidi zualimina ila tabara. na usiongeze madhalim isipokuwa mangamivu allahumma janna ya kariman bitadhkirika ووالدك كان ابيكم المتبعين ولا طاعتكم يثنين فتوّفنا ربنا مسلمين ووالدين واولادنا واخواننا احبانا عبد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين